de vida a i bas. Llliures al llarg dels anys. Un pobl de entre roques i estanys Amb horhoritzó. L’Eco de la Vall a Ràdio Les Planes.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 l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org lavall puntorggent va pujar per veure què hiiem més allà. Tut em figui l'herees pel so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 bledresta la vida Em trobo a l'edifici Roc Boronat de Barcelona, el anomenat Districte 22, a l'edifici de Ràdio Televisió Espanyola, amb la Pilar Sant Pietro Colom, que és la directora del programa Vida Verda. Molt bona tarda, Pilar. Bona tarda, Jordi. Gràcies per acceptar la proposta de tenir aquesta conversa i de poder conèixer una mica més un dels programes de referència de l'ecologisme, però no només de l'ecologisme a la ràdio de Catalunya i també a nivell espanyol, com és el que tu dirigeixes des de fa molts anys, Vida Verda. Ens vols dir molt breument en aquest edifici on som, a banda de Ràdio 4, què més hi ha? Aquí a l'edifici de la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola aquí treballem totes les ràdios la ràdio pública de Ràdio Televisió Espanyola la tele inclosa vol dir Ràdio Nacional d'Espanya Ràdio 1, Ràdio 2, que és la ràdio clàssica Ràdio 3, de música i cultura jove Ràdio 4, en català, pionera en la ràdio pública en català Ràdio 5, Todo Notícies i Ràdio Exterior d'Espanya i després també els serveis de televisió que és de tv i, i de la 2 De nhi do déu -do, sí, he fet molta feina des d'aquí Molta producció audiovisual i radiofònica no, Molt de treball de comunicació i de periodisme públic mm -hmm. Això és important re sí. remarcar-ho que és la, la ràdio-televisió pública I el programa Vida Verda quin any va començar a emetre? Vida Verda va començar l'any 2007-2008 just quan l'Algor anunciava allò de la veritat incòmode. Després sabem que hi ha moltes altres veritats incòmodes després de l'Algor, la, de però van a ser amb la intenció de divulgar els coneixements d'ecologia que jo tenia des de des que era molt jove i que havia seguit mitjançant revistes i, i també moviments ecologistes aquí a Catalunya des, del, des dels inicis del moviment antinuclear fins ara. Notava que hi havia un buit en aquest sentit, jo vaig fer un canvi d'etapa, m'he dedicat sempre al món de la cultura dins del món de la ràdio i eh i pensava que sí que era necessari exposar-ho d'una manera de programa. El programa va començar a divulgant ecologia molt general, però ha anat apretant amb els temes que estan relacionats, que tenen a veure amb l'economia, la política, la societat, la justícia social i mediambiental. Mm, molt bé. Ara en parlarem de tot això, però deixe'm fer un, un parèntesis... Tornarem al tema de la ràdio, al Vida 4 i a l'emergència climàtica i també la crisi ecosocial, però et vull preguntar per tres temes i, si et sembla, em dones un titular, així també eh, la gent que ens pugui estar escoltant també conèixerà una mica eh, quina és la teva línia editorial personal, no? per dir-ho d'alguna manera. Uh -huh. Són tres temes d'actualitat. Un és la sequera que estem vivint i hi ha un incendi a Castelló que fa sis dies que crema, descontrolat, Ara sembla que comencen, però amb els riscos de que pugui continuar cremant encara més hectàrees, gairebé 4.000 hectàrees ha cremat. Um, en fi, uh, és el primer gran incendi de la temporada, 3 mesos abans de l'estiu. I per tant, doncs, uh, és una qüestió que uh, sabem que arribaria i ja, ja ho tenim aquí, no? Aquesta, aquests problemes amb la gestió forestal i amb els incendis. La sequera, sí, molt important. Eh, és una situació que evidencia la, la crisi climàtica que et comentava que, que vivim i no serà l'única. De fet, aquest, aquesta sequera és una sequera encara molt més greu que la que vam tenir el 2017-2018 i fins i tot s'està apropant a la del 2006-2007, que és la sequera més dura per experiència que hem tingut aquí a Catalunya i que els experts anunciaven aleshores que feia 90 anys que no sabia viscut una situació d'aquelles característiques. Ens hi estem apropant. Les dues sequeres anteriors, les pluges de la primavera les van solucionar i les van solventar. El problema d'aquesta és que ja ha passat el mes de març, que forma part de la primavera meteorològica, i tan sols ens queda abril i maig perquè hi hagi una pluja gran que ens tregui d'aquesta sequera. I un gran expert ens deia l'altre dia que convindria un glòria. Perquè, perquè això eh, no passessi perquè s'estabilitzessin els nostres cabals d'aigua. Vol dir que convindria que sacrificéssim les platges i els estius tal i com els coneixem perquè plogui el suficient, malmeti literal, perquè l'aigua caigui a raig i pugui omplir i totes les nostres reserves. Mm. Esperem que el maig sigui cada dia un ratx i a l'abril aigües mils, Mil. sí, sí, sí, perquè sí, ho necessitarem. Sí, -ho. Després ho comentarem també, si, si et sembla bé, perquè dona per, per tractar molts temes. De, els altres dos eh, temes d'actualitat que et volia comentar és la guerra d'Ucraïna i la inflació que és més que una inflació, perquè inclús hi ha hagut una crisi bancària on sí. molta gent ha tremolat, no? i molts governs també han tremolat eh, per si tornara a haver-hi una crisi financera internacional. Llavors, a nivell de la guerra d'Ucraïna, la invasió de Rússia l'any passat, però un conflicte que ja ve doncs, des de la revolució del Maidan i amb molts interessos geopolítics, però sense entrar més en detall, quina seria la, la teva, el teu titular o la teva visió d'ara? S'ha d'aturar la guerra? Hem d'armar com s'està fent? D'una manera personalment penso que esbojarrada? Què en sí. penses? Ucraïna té unes, unes aristes molt, molt grans, molt greus i molt diverses, però que s'unifiquen també amb la realitat que vivim actualment al planeta. Per una banda és, com tu has dit, la militarització i per tant la indústria de l'armament posada amb la indústria de l'energia energètica i els interessos energètics i geopolítics que existeixen a una i una altra banda. D això en Pep Caballol en sabia molt, en Pep Caballol va ser el meu company de vida Verda en els darrers anys, el que li estic molt agraïda perquè ell em va donar aquesta visió política i geopolítica que jo de vegades, per no, no tenia el coneixement suficient, no abordava com s'havia d'abordar, però ara cada vegada ho tinc més clar. Eh, Ucraïna és l'excusa de moltes coses i l'excusa també de l'evolució desacerbada que seguim vivint degut al model capitalista en el que estem inclosos. Mm -hmm. I amb els risc de, de guerra nuclear, que jo seria el que abans que res doncs, uh, uh, plantejaria perdona, els experts si, si realment... Perquè, clar, aquesta setmana... Bé, bueno, ja hem dit un titular, eh, però ja estem aquí desenvolupant sí, el tema. Sí. Dies, dies. Volia afegir que, malauradament, tots aquests uh, elements i aquests interessos porten a un sacrifici concret, que és el sacrifici humà de les persones del poble i el sacrifici ambiental dels altres cèsars que conviuen amb nosaltres, mm -hmm. perquè poca gent parla de les destrosses que es fan precisament durant els conflictes de guerra amb els medis naturals que, en els que vivim els humans. I tant. Volia I... afegir això. Sí, sí, no, clar, és que a més aquesta setmana, Anglaterra, el Regne Unit, que està fora de la Unió Europea, i si ja feia el que volia abans ara encara més, està dient que enviarà armament amb urània empobrit en els seus caps eh, balístics. Vull dir que si parlem de contaminació, la pitjor que pot haver-hi és la de l'urània empobrit. Però bé, bueno, um, després ho podem, podem recuperar, sí, perquè sí, sí. l'altre titular també d'actualitat era aquesta qüestió doncs, que ha afectat tant a, a la cisteia de la compra, sobretot, com és la inflació que va pujant, però també amb una economia que ja des de, després de la pandèmia mmm, veiem que, que no funciona i no crec que nodic no que sigui mala... Mala senyal que no funcioni, perquè potser l'hem de canviar. Però, bueno, és... mm. abans de donar la meva opinió, et pregunto tu, Pilar, com sí. veus aquesta situació personalment o a nivell de família o l'entorn de la feina, la inflació i altres qüestions? Tornem a topar amb el mateix. És, és un problema de que ha tocat sostre el model de forma de vida que tenim, sobretot, a Occident. I aquí la inflació, que és on està, i que a boca a la pobresa encara més extrema a altres països en, en, en els que els hem posat en, la mateixa, en, sí. en el mateix cistell. No? És a dir, que hem arrossegat aquells països que en un moment determinat des d'Occident havien colonitzat perquè ara, d'una altra manera, també siguin colonitzats a través de les empreses que nosaltres desenvolupem. És un joc de poders final en el que qui surt perdent de nou és la natura primer per als efectes que provoca aquesta industrialització desmesurada de les nostres vides, agricultura, energia, mobilitat, i, i després eh, també una ferida greu a les persones de l'anomenat sud global que encara veuen més difícil sobreviure i que han d'acabar doncs, sent refugians climàtics. Són els que juguen la vida actualment a les pateres que veient creuen al Mediterrani, per exemple. Però no tan sols ells, també la frontera mexicana, amb els Estats Units, també a tants punts del món on el refugi es busca perquè tant expulsat de la teva terra que cultivaves amb carinyo on hi tenies una vida perquè d'allà ja no pots viure. Te l'han tret, per exemple, un dels temes que està molt lligat amb això, no? són les mines ara obertes per crear bateries d'aquests eh, cotxes elèctrics que se suposa que hem de consumir a partir d'ara, quan en realitat el que estem fent és exagerar, cada més l'extracció d'aquests materials que han de fomentar que a Occident alguns puguin canviar el seu cotxe eh, de gasoil per un cotxe elèctric que farà el mateix. Mm. Sí, sí, aquesta política extractivista i aquesta transició energètica mal entesa, amb el, el tema dels cotxes elèctrics el tinc guardat perquè vull fer una denúncia molt clara a aquest sector que no sé s'han de quedar rebre tantes subvencions multimilionàries, però en fi, ho, ho, ho comentarem després, si et sembla bé. Molt bé. De, deixa'm que, que faci un, un sobrellat del que has comentat de Josep Caballol que va morir a l'agost sí. del 2022 i que vam tenir la sort també de entrevistar lo a l'octubre del 2021 a Ràdio Les Planes, que va venir als estudis de Ràdio Les Planes per doncs, fer una conversa i parlar una mica doncs, de la, del seu tema almenys en la seva darrera etapa que, que com molt bé saps doncs és aquesta divulgació de l'emergència climàtica, no? entre altres qüestions també, i volia recordar això, que bueno, vam tenir l'oportunitat de parlar amb ell i que ens en recordem molt, d'en Josep Caballol. L'hem de recordar, i en un acte d'homenatge que li vam fer fa uns quants mesos a Calabria 66, que és un, un espai gestionat per als veïns i veïnes del barri de Sant Antoni, a la ciutat de Barcelona, les persones que hi havien en aquell acte, una gran quantitat de gent de molt diverses professions, totes molt vinculades al món de la sanitat, de l'ecologia, de l'energia, de l'economia social... Mm, una de les frases més clares que es van dir és que el Josep Caballol finalment som tots. Vol dir que tot aquell llegat que ell ha deixat a molts punts a molts, a molts pals de la nostra vida segur que el podem tirar endavant d'una manera o una altra. En el meu cas és en el cas de la ràdio i mantenint el programa Vida Verda amb el que, eh, que jo compartia amb ell. No? I per tant, orgullosa de seguir-lo endavant. Mm -hmm. Molt bé. Si algú vol recuperar el programa doncs, el podcast a l'ecodelabai.org pot eh, recuperar aquest programa d'en Josep Caballol i després també doncs a evidentment el podcast de Vida Verda a rtbue.es Vida Verda Play i teniu tots els podcasts els del Pep Caballó, inclosos allà per mm. escoltar quan vulgueu Ara tornarem al programa Vida Verda que dirigeix la Pilar Sant Pietro amb qui estem parlant avui però també m'agradaria fer un recordatori la vida és així a, to a tothom se'ns acaba i a uns se'ls se acaba abans que els altres i fa un parell de setmanes, tot just, també va morir la Maria Sánchez Ledesma, que és sí. una companya de, de Ràdio Televisió Espanyola, que va ser impulsora del programa El Escarabajo Verde, pioner a la televisió en temes d'ecologisme, però no només, i que també doncs, tractava el periodisme en notícies d'aquí de, de Barcelona, i que m'imagino que vau compartir redacció i molts moments. No? Sí. Què ens diries de la Maria. És un cop, és un cop molt fort perquè de la Maria no no ens ho esperàvem poques no teníem idea del que passava, no sabíem a set molt ràpid a la seva desaparició i la seva malaltia i la Maria Sánchez ha, ha estat una periodista exemplar, un referent per moltes de nosaltres i amb ella la redacció era com si no estava buida. Saps allò de que de vegades necessites algú que et doni l'opinió sobre quelcom que estàs fent? Doncs ella sempre estava molt perllà i com portava ja molta trajectòria, doncs era una persona a la que li podies comentar cap a on tiro aquest tema, què és el millor que puc fer què tocar, com tocar-ho, perquè sigui entenedor. La Mariana, als darrers temps, es dedicava a fer informació municipal de, de la ciutat de Barcelona, però sempre ha estat una, una periodista molt social i molt abocada als temes de la ciutadania en si. És una gran pèrdua per la ràdio i la televisió pública i pel per periodisme ben entès, que això, la veritat és que em falta moltíssim, perquè ara ja el periodisme s'ha convertit en algo Algú així com comunicació, però comunicació tan àmplia que no saps què comuniques. I si el que fas és de vocero dels altres i no et posa a reflexionar realment sobre com has de donar aquesta informació i què és el cas de destacar, per què i quin passat té. I això és molt important tenir lo en compte. I hi ha molt poca gent ara que, que ho faci o que ho pugui fer. La Mària era una d'elles. Sí, jo no la coneixia... Uh havia vist algun programa d'El de Escarabajo Verde, la seva cara sí que em va sonar quan vaig veure totes les imatges, amb el micro, a peu de carrer, fent la, la crònica, eh, però no, no la coneixia, i em va sorprendre que molta gent deia això, sabia trobar la pregunta eh, respectuosa però incisiva que ningú havia fet de tots els periodistes que seguien la notícia que fos en aquell moment, i ella tenia aquesta capacitat d'anar una mica a l'arrel, i si et sembla, el, el, ja que estem parlant d'això, L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. M'agradaria seguir parlant la comunicació perquè portava un altre exemple, que aquest és eh, també molt recent, d'un programa que es diu Collapsa. Suposo que a Vida Verda colapsa. la paraula Collapsa ha sonat bastant sí. també a, a, a l'Eco de la Vall. No, no som catastrofistes, però és un tema recurrent i se n'ha parlat molt. Llavors, ara comentaré, si vols, a, a aquest exemple amb l'Antoni Bassas, que és, un, en teoria, un, ah. un dels mestres de la comunicació, però que en aquest cas jo fareu una crítica a la, la darrera sí, sí, sí, entrevista sí, sí, sí. de, de, de col·lapse, d'aquest programa de TV3, eh? però no anem a dir alguna cosa referent al concepte de col·lapse. El concepte de col·lapse, si col·lapse de TV3... No, ja, jo crec que quan més es divulgui la situació climàtica i l'emergència climàtica millor i si ho podem portar al nostre abast diari i de xerrada de bar, encara millor, saps? Mm. Per tant, a mi no em sembla malament que un digui col·lapse ni que es parli d'això. Ara, si venen especialistes o persones que creuen que saben sobre el tema i diuen coses que potser per no estar del tot informats i posen la pota, doncs ja és una altra cosa, no? Suposo que volies anar per aquí en aquest sentit. No, no, no exactament. Era no? més... Allà, m'explica. Clar, ara jo aquí em, em pujo, no sé quina seria l'expressió, però... No sé d'on he tret la idea de criticar l'Antoni Basas, no? perquè, evidentment, doncs, <laughs> -tots, tots el vam escoltar segurament als matins quan, quan estava a Catalunya a Ràdio durant 14 o 15 anys, sí. eh, que ho va fer molt bé, no? Eh, i, però, en fi, també ha sigut un corresponsal als Estats Units i jo trobo que tots els corresponsals que van als Estats Units tornen més conservadors dels que eren. Eh, però yanquis, segur. Eh, això és segur. Ah, veurem aquesta última, l'herèvia, que em penso que potser és més, més dura de pelar i, i pot tenir més criteri, no ho sé. Però, a veure, seguint en aquest jardí on m'he posat, perquè estic criticant els corresponsals... De, Aviam, on, on t'hi has, has posat, la, la qüestió és molt senzilla. L'entrevista que li vam fer dissabte passat no era sobre cap tema en concret era una entrevista fàcil que li fa un admirador com és el presentador del programa com es diu aquest jove de la Manchester de la productora de la Manchester que, que presenta el col·lapse um... el... aquest, sí, no? aquest noi amb barba que estava al pantabaixa i que té, tan, <laughs> té tanta capacitat per fer programes bueno, doncs li va fer una entrevista molt amistosa Mm -hmm. I clar, jo, jo em, vaig, em vaig acabar... Perquè el devia admirar, no? O sí, què? sí, es van fer una abraçada només eh, eh, a del plató. Clar, clar, sí. però, però, a veure, en la situació en la que estem, de crisi ecològica, de transició energètica, de reorganització dels blocs i geopolítics, amb la Xina... Amb... Ja, però tu, tu que correm front... no s'ha d'això? No, El programa aquest, eh? Jo, jo em plantejo l'entrevista a l'Antoni Bassas. Si ah, tens bon. l'Antoni Bassas, sí, sí, sí, sí. pregunta-li què pensa de la guerra a Ucraïna. No li va preguntar res de la no, guerra. Pregunta-li no. què pensa de la inflació. No li va preguntar res. Tampoc. Pregunta-li sobre la crisi bancària. No li va preguntar res. O sigui, de, de què van parlar llavors? Bueno, ni me'n recordo. Però això és un tema recurrent ja posats a criticar. Aquesta serà la meva... Al moment, on parli més. Eh? Després escoltarem a la Pilar, que és el que hem vingut a fer aquí a Ràdio 4. Però... No, no, no, sí, sembla perfecte. Jo Jordi Évole, entrevista a una companya de ràdio, també, a... perdona, eh? que estava a Onda Cero. A la... a la Julia Otero. A la Julia Otero. Sí. i tampoc no li pregunta pels temes importants. Llavors... Però en canvi el Jordi Évole li va fer una entrevista a la Maruja Torres que l'hem de posar en un marc. Eh? Per la Maruja Torres en, en concret, eh? perquè ella és un personatge com a tal. Però hem de reconèixer que en aquest cas l'Évole va saber treure-li allò que la Maruja mereixia per expressar com és ella ara una periodista encara als 80 anys d'edat. Tot excepcional la, la, la, de les tres entrevistes que va fer la del bar, la de la, la plaça amb un cafè i la del llit la del llit és extraordinària amb coses molt dures que va dir però que hi... tens raó que Jordi Evo li, li va saber mateixa. treure i ella també ho suposo que devia dir que és el moment per dir-ho uh -huh. però tampoc li va preguntar res sobre el Líban uh -huh. que el li van estar destrossat o sigui, llavors jo em pregunto et, et pregunto um, per fer programes de màxima audiència s'ha de saber no preguntar certes coses? O, o estem ja en una situació on eh, ja no preguntem coses importants ni, ni en espais... No dic que torni la clave, no. però... Saps quan et parlava i, et, i et diferenciava entre periodisme i comunicació? Doncs mm. finalment és això estem acostumats ara darrerament dins de tots els mitjans de comunicació a escoltar tertulians que saben de tot quan en realitat no saben de res perquè eh, acumular dins del nostre servei la informació d'un cert tema eh, és molt dificultós i cal llegir molt i cal informar-te molt i cal parlar molt amb companys amb amics, amb gent i amb especialistes segons què no pots dir no pots ràpidament improvisar quatre minuts xerrant sobre la sequera, per exemple si abans no has estat parlant amb els quan que t'han explicat. Doncs el mateix, això passa amb aquests comunicadors. Són comunicadors televisius o comunicadors de primera fila. La comunicació actualment s'expressa per la fama de la persona que parla, que de vegades té molt a veure també, i això és una virtut en la capacitat de comunicar de tu mateix, a través de la imatge, a través de com et mous, a través de com parles. Després hi ha el coneixement que això ho fa un periodista. I aleshores és molt diferent. Però jo ara concretament estava referint-me a a fer preguntes perquè el eh la guerra d'Ucraïna, tothom sap que existeix. Si el... Com es dir el periodista aquest, no li pregunta al Bassa sobre la el guerra d'Ucraïna... El Regal Ostrell. ara l'hem citat. Uh -huh. eh, és perquè no vol preguntar-li sobre la guerra d'Ucraïna. Tu creus? Jo penso que no. Jo penso li oblida? Que, jo penso que potser... O potser sí, o potser diu, hòstia, si ara li pregunta la guerra d'Ucraïna, em fotrà un rotllo que em, que em trauran la tele no sé quants, no? Eh, perquè marxaran del programa no sé quants. No li pregunti sobre la guerra d'Ucraïna, li diuen pel pinganillo. I llavors no li pregunta. Però tu Tu creus que el Bassas és una persona interessant perquè ens parli sobre la guerra d'Ucraïna? Ell sap sobre geopolítica. Arribaríem realment al coneixement? T'ho dic seriosament perquè jo amb, amb molt de criteri pels meus companys periodistes he llegit a vegades columnes eh, de premsa opinant sobre coses i temes d'ecologia que potser més val que a vegades no les escrivim és que hem d'anar molt en Tens compte raó. amb tot això i hem de saber realment el que diem i si no ho posem sobre la nova, nostra opinió i no passa res, és la meva opinió ah. que això hauria de ser així o hauria de funcionar així però donar per sentenciat coses que científics porten anys i anys i anys investigant i corroborant i fins que no ho han corroborat no hi fan l'evidència i no ho publiquen ostres, és molt atrevit D'acord, jo no sóc l'actor habitual ni, ni inclús eh, estic proper a les editorials del diari ara, ni del País ni de molts altres, però penso que l'Antolio Bassa sí que podria tindre alguna cosa interessant a dir. Mm, sí, sí, però... molt, molt segur que sí, eh? però no, no tant com persones que porten treballant el tema des de fa molt de temps, des de punts molt diversos, i si parles de la guerra d'Ucraïna, no? per exemple, la gent que està a l'Observatori del Deute per la Globalització porten molts anys estudiant enginyers científics, medioambientalistes en aquest observatori, mm -hmm. els punts estratègics del per de la guerra d'Ucraïna. Aquests són els que poden dir del tema. Sí, vam entrevistar... A... El... Jo bueno, tinc el programa a l'Alfons Pérez. Pérez. Ah, l'Alfons Pérez. L'Alfons Pérez. Pérez el vam entrevistar fa dos temporades i va parlar sí. d'Economia, de del seu llibre sobre els pactes verds, després de la el... pandèmia i tot això. L'Alfons coneix molt el tema. Sí, sí. Um... L'anterior programa de l'Eco de la Vall va ser del Fòrum per la Transició Ecosocial que es va fer a Barcelona, a la Universitat de Barcelona. Penso que també a Vida Verda n'heu parlat. Sí, tant. Si vols, ho comentem després, el tema de les entitats, també des d'una visió crítica, perquè aquests especialistes són professionals també i ojalà hi hagi, hi hagi més observatoris, però també es podia fer alguna crítica, almenys d'aquests fòrums, que no són fòrums socials, com el Fòrum Social Mundial o el Fòrum Social Català, uh -huh. sinó que són fòrums que es creen les pròpies entitats. Sí. I és de del millor que he sentit aquest any, eh? I em sembla molt interessant tot el que es va parlar i qui ho va dir, però també seria un tema... Uh a explicar què fan les entitats perquè són, al final, entitats que també reben subvencions i que ah. també tenen uns interessos particulars. Però, bueno... Dins, el, des punt de vista. dins dels moviments socials. Eh? Però això seria, potser, anar, ja... anar molt, filar molt prim perquè els, ens necessitem a tots. I, i evidentment, l'observatori del deute en la globalització és del més interessant sí. i tenen molt bona veu. No? Jo penso, penso que sí, eh? que és important que existeixin quantes més entitats de base millor. Si estan subvencionades és perquè la funció funció pública dels governs aposta perquè les persones que participen en aquestes entitats tinguin un temps determinat i un petit finançament per poder tirar endavant els seus projectes, perquè finalment això que fan enriqueix la societat i enriqueix els propis governs. I jo sóc de l'opinió que els governs s'han d'implicar molt més en aquestes entitats de base. Que no et autonomia? Sí, perquè, perquè un, un dels efectes que hauria de donar la democràcia real és que tu, com a govern, has de facilitar també que la llibertat d'expressió i, i la lliure activitat estigui present en aquestes sí. entitats. Però tu, com a govern, has de facilitar la seva creació i el seu manteniment. Evidentment que sí. Un sí. artista, per exemple, a França, és subvencionat i no per això fa el que li diu el govern, no? Fa la seva obra d'art, no? Doncs el mateix. Val. No volia obrir el meló de les subvencions perquè és tot un tema, però, evidentment, millor que vagi l'economia social i solidària, a la, a la XES i altres entitats i, i col·lectius que no la fais no? Ah, sí, no sí, sí evident, és, no? evident, que no evident Clar que sí, que sí. Està clar. Bé, bueno, és, és un tema. Um, hi ha gent que... El a Vida Verda, Gustavo Duc, no sé o científics de rebel·lió científica, en fi, hi ha gent que té molt clar en quina és la situació de la crisi ecosocial i ho explica molt bé i, i els esteu donant veu i, i està molt bé, però els grans mitjans... Jo tinc aquesta teoria, i avui volia comentar-ho amb tu, que fa temps que estàs en una emisora pública, sí. com Ràdio 4, que tinc aquesta teoria de que si estàs en uns programes, no sé, en, en Josep Cuní, per seguir la meva llista de fent amics, sí. en Josep Cuní, eh, <ríe> també en, no, no. diràs segons què. En, vull dir, per, per, per, perdona, sensació... Pilar, per entendre'ns, el decreixement o del PIB, el producte interior brut, la referència per saber si l'economia va bé o va malament segueixen el mantra dels grans mitjans, obre-te les notícies. L'economia ha crescut un 5%. Aquesta, aquesta referència no ens serveix per saber si anem bé o no. No, tens tota la raó. Falta molt coneixement a nivell periodístic també per entendre els temes. Jo, jo, jo penso que la, la situacions ens pilla sempre de retruc. Tenim com, com una mena d'esquemes prefixats que fins i tot ens donen quan entrem a treballar amb un mitjà radiofònic o amb un mitjà de comunicació i no estem atents realment al que, al que passa a nivell social. Molt pendents ara, per exemple, del que arriba a nivell d'informació, tal i qual, xarxes... Mm, hauríem de ser més crítics amb nosaltres mateixos i, i fer una crítica abans de, de, de posar la veu en la notícia o en la informació. Em refereixo a que el periodisme, sí. ben entès, torno al mateix, s'ha perdut, també. Som comunicadors, comuniquem allò que ens diuen els altres, però no passem pel tamís de la reflexió, del treball i del criteri, allò que ens arriba, però, entens? Però hi ha ideologia, oi? Que estàs d'acord amb això? Que hi, ha hi ha ideologia en cada una de les... ideologia. Mm... Si estudies sí, a ESADE, sí. o a les escoles Clar, pri privades i públiques aquí. empresarials, sí. perquè són... És, és, hi ha certa... Ideologia aplicada a l'economia com, com a la política. Llavors, jo em, em, em plantejo, d'aquest azucar civilitzatori per la crisi econòmica, la crisi climàtica, la crisi energètica, en la que ens trobem, hem de fer canvis que implica canviar la ideologia. No, Llavors, canviar, el canviar el llenguatge. O canviar els principis Mm -hmm. Els que fa referència a la ideologia, sí. també. Jo recordo que fa uns anys, quan li parlava al meu company de temes d'economia d'aquí, de la ràdio, a nivell, nivell d'informatius, i, i li parlava de, de l'economia circular, que en aquells moments es deia d'una altra manera, el Christian Felber, que va ser un, gran, un dels grans impulsols d'aquesta economia social, ho explicava molt bé, no? i li deia diga, mira, mira't aquesta fórmula econòmica que no valora tant el, el PIB, el PIB, i en canvi valora altres maneres de gestió empresarial que poden passar pel cooperativisme, per la gestió social, per per el reconeixement de persones en risc d'exclusió. I, I em mirava com que que estàs dient, és, és, és un món marxilla. paral·lel, és un món paral·lel. Eh, però fixa't ara i tu parles sobre això i veus que s'està aplicant a molts nivells que si és cert a nivell empresarial de grans empreses i multinacionals aprofiten això per anar bé i continuar generant si és que dius, això és rentable? ah, doncs jo m'hi apunto, no? Sí, és. Però, com a mínim, però com a mínim sí que ha quallat la fórmula Vol dir, i torno un altre cop, que és cert que hem arribat a moltes crisis, a una crisi sistèmica en concret, i que ens, que ens està demostrant que el model ha de canviar. Cap a on? Com serà aquest model postcapitalista, aquest model postpetroli? Això és el que hem de començar ja a decidir. Totes mm. plegades, allò on estem i el que fem, la humanitat. Aquest és l'objectiu, segurament de vida verda, compartit també amb, amb l'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. I precisament, eh, si no recordo malament o ho tinc mal apuntat, un dels de darrers programes, no sé si a l'últim, ha sigut, amb, entre altres temes, amb el científic Jofre Carnisser, que és membre del panell intergovernamental de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, a sí. l'IPCCC, uh -huh. que s'ha presentat la setmana passada, amb resum dels últims informes dels darrers cinc anys, i per tant era una manera de resumir la situació en la que estem, i... Fixa't on has vist, tu, de titulars sobre l'IPCC, sobre aquest darrer IPCC? S'ha parlat poquet, aquesta vegada. Jo crec que s'haurien de parlar molt més, perquè aquest document en concret és el resum de tots els documents de tots els anys anteriors. Porten des del 2015 treballant al tema especialistes en canvi climàtic en aquell panell intergovernamental de les Nacions Unides. I ara fan i publicen un resum de les decisions des del 2015 fins ara i dels altres eh, textos eh, que, que van ser publicats. I sí, jo em vaig quedar molt sorpresa, pensava que obriria pàgines de diaris, que obriria informatius, i, i no, ha estat així, ni molt menys, totalment desapercebut, quan en realitat el que explica és que estem en un moment molt, molt, molt crític i que, com deia el Jofre, no? caminem en lloc de córrer. Ja es coneixen les mesures que s'han d'aplicar a nivell d'estats, els governs saben, perquè se'ls ha, se ha enviat l'escrit, què és el que han de fer i per on han d'anar, la qüestió és aplicar-ho. Quan ho aplicaran, això és el que hauríem d'exigir i demanar, i no ho fan. I ara estic recordant un titular que el, el deia el, el, no sé quina organització de la Universitat Autònoma de Barcelona eh, vinculada amb, els, amb un dels darrers informes de l'IPCC, IPCC, eh, que deia que, el, que els científics estaven dient textualment que s'ha de canviar el model econòmic, o sigui, incidien amb aquesta qüestió econòmica sí. que... Mm, crec que ara hauríem de parlar més sempre de la, del vincle entre l'economia i aquestes, aquestes transformacions, perquè qui està fent la transformació? Iberdrola, el Santander, i clar, si sí, sí, els grans, les grans multinacionals i, i la banca, que ens ha dut on som, amb la nostra també més o menys conscient participació, perquè jo he vingut amb cotxe aquí sol, amb el meu gos, en lloc de venir en tren, i hi ha gent que agafa jets privats, i és un escàndol, i en fi, la, la gent... Uh, sí. és responsable uns menys que altres, els països rics més que l'anomenat tercer món o el quart món, però som responsables també nosaltres. Llavors aquí, aquests canvis de... Tornem al model econòmic, eh? No ho sé si insisteixo massa m'ho dius, eh? però m'agradaria que potser... Sí, sí, ja estàs que fos... que ficat, ja veig, un... Però bé, bueno, és que tot acaba ah, finalment aquí. Fixa't que has parlat de la paraula de créixer, però ho has dit com de... Sí, de perquè teníem el per no teníem dir... PIB. Sí, sí, t'anava a preguntar -ho. Aquest tema, com l'estàs explicant tu des de vida verda? Perquè també és de creixement qui? Nosaltres o Àfrica? Nosaltres o Manila? O sigui... Sí. No? sí, és veritat, de créixer. I sembla que de créixer no no es pugui dir que sigui tabú no? o que si ho dius malament perquè no i és el més normal del món si ho diuen fins i tot els, ministres, els primers ministres d'alguns països europeus no hi ha una altra sortida que no sigui reduir el nostre consum, reduir la nostra forma de vida. I això significa de créixer. Finalment és així. Digue-li frugalitat, practicar la frugalitat, també li pots dir si és que et sona millor, no? Això ja ens envila, no? Vila, no, però el que no pot ser és continuar mantenint la forma de vida que tenim tan exagerada... Eh, des d'ara fins al 2050 perquè no, no, no es podrà mantenir a cap nivell i això ja ho estan dient, ho diu l'IPCC eh, i ho diuen tots els investigadors amb això, sí que s'han posat d'acord com fer-ho? Aquesta és la qüestió aquí hi ha una mica les aristes no? i la manera de com ho fem i com tal però amb el que estan d'acord és que bueno, el planeta no podrà aguantar aquesta pressió per descomptat aquest és altre tema que ha sigut una obsessió l'últim any, que fins i tot vaig pensar, potser m'estic repetit, no sé si tu ho planteges molt, però o si sigui, la dificultat de fer canvis és un element clau per veure fins ja. a quin punt podem reduir aquest consum o fer canvis en, en moltes qüestions. Mira, ens no... podem adaptar, oi? En, en realitat. Sí. No, no ens vam confinar no ens vam tancar a casa, no sé quants eh, temps i vam estar a casa tancats i tal, i ens ajudaven els uns als altres. Hi ha una cosa que és molt interessant i quan es parla de col·lapse eh, es diu moltes vegades, quan arribes a un punt de col·lapse, que no, no té perquè ser l'apocalipsis eh, planetària, sinó un col·lapse. En tenim molts de col·lapses a la vida. De vegades els eh, molts, moltes de les situacions en les que vivim col·lapsen i quan col·lapsen totes juntes, doncs és un col·lapse més gran. Doncs, bueno, quan arribes a un col·lapse, el que passa... és és que l'ésser humà troba la solució. I llavors hi ha un sistema de cooperació i coordinació quan hi ha un terratrèmol, uh -huh. és un col·lapse. Quan, quan hi ha un, una situació climàtica adversa, un tornado, és un col·lapse. I allà es demostra realment la possibilitat de les persones i de l'ésser humà per ajudar-se i per sortir endavant. Per tant, és evident, és evident que, ens, que, que ens en sortirem i és evident que podem adaptar-nos a altres models de vida. Per favor, evidentment que sí. Mm. Perquè això no significa ser més pobres, no significa eh, viure pitjor. Al contrari, segurament viurem millor. I direm, recordes aquella vegada quan ens plantejàvem que, que havíem de deixar el cotxe? Amb el bé que estem ara, fent no sé què, no sé de quina manera perquè tampoc sóc futurista jo però em refereixo que mm, ara és el moment de, de mirar que hi ha altres formes de vida que pot ajudar també des d'Occident a que la vida de les persones que viuen en altres llocs que sí que ho estan passant malament sigui molt millor tinguem empatia per nosaltres perquè ho passarem malament però per elles perquè ho passaran encara pitjor val, eh... Um... M'agrada molt sentir això que, que, que has dit, eh, Pilar. Um, estem parlant amb Pilar Santpietro, directora de Vida Verda, de Ràdio 4, perquè tenia un apartat on, on pensava doncs, preguntar-te sobre coses positives, no? precisament per contrarrestar doncs, a això, a aquests missatges doncs, més apocalíptics, que també, doncs, a, sobretot, a, a la ciència-ficció, de cinema i de literatura, doncs, ens acostuma a, a omplir... el a les libreries ja. i els canals de programació, no? perquè és més fàcil parlar de distopies i de coses negatives que, que d'alternatives plausibles ja, i que ens esclar. portarien a un, a un món millor. No? Sembla que, que ens vulguin atordir amb aquests pensaments tan negatius. No? Sí, és que després el que ens fa això, finalment, és... Eh dinar nos o d'esquena i dir no siguis tan apocalíptica. No? A casa, per exemple, em diuen és que, clar, és que sempre estàs parlant de coses dolentes i, i, i, i clar, no, no, no pots... Si una cosa és la feina i una altra la vida real. Dic, no, és que, no, perdona, la vida real és la, la feina, la vida real és el que jo estic explicant. I, I sí, tens raó. Una cosa no treu l'altra. Potser, degut a aquesta visió apocalíptica, fa que tinguem por a abordar la realitat en la que vivim i por a abordar els nostres canvis, els canvis positius. Uns canvis, de tota manera, que jo penso i tinc clar, que han d'anar primer per una, un canvi de model, evidentment, però per una decisió directa de, les, de la indústria global, tot tipus d'indústria, agrària, Uh, mercantilista de roba, de tot tipus, tipus d'indústria, eh? que finalment la nostra mm. vida és una indústria actual, globalitzada un canvi cap a la vida local cooperativa i en comunitat i si aconseguim aquest canvi cap a lo petit mirant sempre a l'universal mm, ens en sortirem molt millor um, Què et sembla? Fem una petita pausa musical i seguim parlant després, Pilar? Som-hi, per no? Perquè no escoltem a Senyor Oca? Senyor Oca és un ràper d'aquí de Barcelona, molt compromès també amb el medi ambient, amb el planeta, i que és precisament qui eh, és el creador i l'autor de la sintonia del meu programa, i els hi vaig demanar amb ell. Vale. El, el tema en concret es diu Aigua Subterrània. El va compartir amb la també rapera Sombra a l'Or, i jo espero que us agradi. Vinga, doncs fem aquesta pauseta amb aquests rapers de Vida Verda. Va. el plaer de ser com sóc, el foc s'apaga doncs la brasa, font la massa fosca del rancor, pas a pas, cau l'espasa traspassar cuirasses d'or, de bat a bat s'obren portes, són corbes des de la raó estic fora de mi, en ple creixement personal a mig camí del gènesis, el gent feliç, fallís, el sent més alt, no és que sigui despistat, estic pensant en si m'estic matant, nics foten pèsics grans jo estic en perill constant, encara no conec l'origen de la meva fisi, només sé que prové d'un poder intermental i psíquic, transcendental per entendre el pou negre de les meves crisis, aplicar ten proverbis, rasana iris, iris com amb no m'enganya els teus iris, la aiguacristalina no tapa l'ataca dos teus bisis, si les vals per i les caracesarges i les panxes buides, qui t'estima no és qui m'està amarga, és qui més et cuida. De qui m'estomple, de qui menja et cuida, de qui pensa tu quan cuï la seva collita. Aigua subterrània. zones com Sorolla, pintar les llums com Artemisia. I on està la meva història? Aixim de l'exili a la llum de l'ombra. Aixim de l'exili a la llum del senyor. Que... Aigua subterrània. que et pregunti per seguir fent amics. Eh? Jo he pensat amb l Anna Schlegel, Anna Navarro Schlegel, que és la creu de Sant Jordi i la dona sí. més influent sí. de les noves tecnologies. Segons diu una revista, jo crec que no ho és, eh? però bueno, perquè ja han segur que a Àsia hi ha gent eh? tan capacitada com ella. Com és. Uh, tu creus que l'Anna Schlegel representa aquest canvi en el, en el model de globalització que hem de canviar per, per no autodestruir-nos? Jo crec que no, eh? No, però o, què, què proposa? Perquè jo no ho sé, la veritat. Um, um, no sé, Silicon Valley és, és fer negocis, és guanyar diners fer ja ah, negocis i guanyar diners no hi ha dona, més això ho dona el model capitalista finalment o sigui, a veure, la, la, la sortida que, que uns tenen és quan, quan algú veu que allò ha donat diners intenta insistir en que allò doni diners, ja ho hem dit abans no? per tant però és que, que això peta, no, no com, com ens porta cap no, clar el, la, la qüestió que hi ha aquí de fons és um, com expliques tu des del teu programa aquests canvis que ja hem dit que sembla que no, però que sí que ens podrem adaptar, però que impliquen uns canvis estructurals molt grans. Ah, ho explico a través de, del que mou amb eh, molta gent molt jove, que veu que eh, ha de viure en el planeta molt més que nosaltres mateixos. I aleshores el que diuen és... Ei, Eh, si per aquesta banda no podem anar, potser tirem per una altra. Ho veig com realment ara sí que són possibles. Fórmules d'habitatge cooperatiu, fórmules fins i tot de supermercats cooperatius... Després hi ha les seves coses que s'han de perfilar. Després alguns és que no me n'entenc amb el veí, o, o en una cooperativa d'aliments eh, un, un no ve mai a fer la seva feina i l'altre sí. Però aquestes, aquestes feines eh, col·laboratives tenen també aquest risc perquè no hem nascut ensenyats i potser en altres generacions ja es veurà la manera de solventar o fins i tot estarem molt més habituats a aquesta forma de vida. és Els canvis són tan especials, però alhora tan petits i tan, tan insignificatius per la vida mateixa, que si els fem tots seran brutals, serien brutals. Sí, ara estem a Barcelona um, i el... Diré una paraula que no m'agrada gens ja dir, que no la dic mai, però la diré. L'ecosistema cooperatiu... Això de posar ecosistema. ecosistema, el món empresarial, és una cosa que em fa tremolar. Sí. Pues, bueno, en aquest cas, mira, per primera vegada l'utilitzo. L'ecosistema cooperatiu, no sé si això es pot dir així, de Sants està molt bé. No? Vull dir que ja l'experiència republicana l'han rescatat eh, no les joves generacions, sinó gent ja amb 50 anys que porta any anys treballant des de la directa, per exemple... Clar, sí, sí, som, directa... els joves al que ho han fet realitat, eh, finalment. Molts que ja han començat dins de les seves professions a veure altres camps de gestió que tinguin la vida de les persones al centre i la justícia social al costat. I a partir d'aquí... Però la teva generació... No, no sé si no, no m'he explicat. La teva generació... Tu m'has dit que havias fet 60 anys ara. Sí. Per tant, als el, anys 70, els anys 80, van haver-hi molts canvis, també. Sí, fixa't. Eren... Va ser una etapa molt enriquidora. I, en canvi, després van venir als 90 i la cosa va anar com endavellada. I moltes de les persones que estan ara precisament al govern cada vegada es pensen, hosti, però si tu tens la meva edat... Has viscut el mateix que jo o no? Vivíem en mons paral·lels o què? Per què pensis així o perquè o perquè decideixis això? Mmm... No sé, oblid... tendim a oblidar molt ràpid les persones. Tendim a un oblit directe de la nostra joventut que no tindria perquè sigui així. Però també et dic que sí que hi ha moltes persones de 60 anys que tenen molt clara tota aquesta evolució i encara lluiten i treballen per això. Clar que sí, i tant. Um, no, ho deia en el sentit positiu, eh? que el problema és que hi ha una, una maquinària de propaganda que imposa un model, sí, sí. llavors és, és difícil. I tant, i tant. Però una cosa que et volia preguntar també, um, algun referent ja sigui d'aquesta època que dèiem, o d'actualitat, si vols, alguna dona que sigui un referent amb aquests principis de la cooperació, de sí. l'economia alternativa, o fins i des de la visió de la ciència, que també en, implica molts canvis, no? Clar, jo en, en aquest sentit la veritat és que no he estat massa, massa com d'admirar un mite no? o d'admirar algú o de, o de saber... si sí que hi ha hagut dones o perfils de dones que d'alguna manera m'han influenciat però que han tingut més una visió social o dinàmica que no una altra. Per exemple, una de les dones a les que jo admirava molt, però l'admirava sobretot perquè era qui era i perquè havia fet el que era, havia fet que era la Federica Montseny. I aleshores a Federica Montseny. Sí, la Federica Montseny va ser una dona que va viure en un moment de llibertat molt gran, mm. amb una família també molt lliure i que va saber desenvolupar-se en un moment en què fora de la seva família o fora del seu entorn hi havia una certa pressió i va formar part del govern, d'un govern de la república sí. eh, amb... I, i va fomentar eh, elements molt necessaris per a la dona, per exemple, per, les, per la prostitució durant la guerra i l'alliberament de les dones prostitutes no? eh, i l'alliberament de la dona en si durant la guerra civil. Després ella va haver de marxar exiliada i, i la història ja la coneixeu. Per no. mi era una dona realment a seguir ella i, i, i algunes d'altres també que han estat bastant oblidades i que han format part d'aquest món de dir, epa, endavant. Una altra de les referents també ha estat la Maria Aurelia Capmany, des de molts punts de vista, però el seu de, punt de vista de dona, lluitadora, i a més a més molt, molt vinculada als drets socials, evidentment. La Teresa Pàmies també és una dona que m'agradaria remarcar. Sí. Dones properes, eh? Dones catalanes i de les que no se'n parla tant com se n'hauria de parlar. La Pilar Sant Pietro ha apuntat dues escriptores i la Frederica Montseny, per si algú no ha acabat de lligar, que va ser ministre de Justícia durant la Segona República, estava vinculada... La Sanitat, també, no? Tens raó, el de Justícia era el... No, no sé, el... no sé, ui... L'altre. La, És que ara se n'han anat els noms. No, no, no, però jo crec que um, la Frederica Montseny... Com es Montseny? deia, el, aquest, de el Cambrer, aquest, aquest sí que era de la CNT el cambrer de la CNT, que va ser ministra de Justícia. La Montseny va ser de Sanitat. Sí, sí. sí, sí. Um, si tinguéssim aquí internet, ho buscaríem. De Sanitat i d'Assistència Social. I ja, l'Eco de los Passos són les memòries de Juan García Oliver, L'Eco de Si parlem de dones dins del món de la ciència, una de les úniques que ara recordàvem era el cas de Lynn Margulis, que havia viscut aquí a Catalunya, amb Correcte. el seu company que ha estat també un gran referent pel món de la biologia i de l'ecologia a casa nostra uh -huh. i que va ser una de les precursores de la teoria evolutiva. I va defensar aquella teoria de Gaia de, del James Lovelock que tant uh -huh. ha revolucionat també la ciència. Vol dir que som... Natura, que els éssers humans, conjuntament amb els altres referents naturals, sempre diem els humans i els altres, no és que nosaltres formem part dels altres. I això se'ns oblida molt sovint. I si no se'ns se oblidés, les coses totes serien diferents. La nostra relació, el nostre pas per la Terra, la nostra manera de viure, el nostre consum seria molt diferent. Clar, aquí tenim el tema de l'antropocentrisme, que ens creiem que som uh, l'espècie doncs, que pot amb tot. I i, tant, i, i, tant, i sempre, sempre. Uh, segons aquesta hipòtesi gaia, doncs, la Terra és un organisme viu i, per tant, nosaltres formem part d'aquest organisme viu. I som un ésser més. I no hauríem de ser tan depredadors i destructius. Sí, o fins i tot dir... Per què es cremen els boscos, no?, ara que, que tenim aquests incendis tan destructius dels que tu parlaves fa poc? Per què cremen? Diem, ah, el bosc està brut. No, però aviam, el bosc brut de què? Què vol dir brutícia? I els boscos que hi han eh, són éssers vius també, els arbres mateixos ho són. No, nosaltres els humans el que hem de fer és sentir-nos malament perquè s'estan morint els altres éssers vius, que conformen aquell ecosistema, ara sí que ho podem dir bé, no, Jordi? Aquell Total. ecosistema. I per què? Ens donen vida tal i com els donem nosaltres, però finalment... Uh, el, el, els humans aquesta interactivitat amb el, amb el bosc que tindríem que tenir l'hauríem de tenir diferent, fins i tot ara amb el privilegiats que som de tenir-los al costat sí, sí, Sí perquè si no aquesta capa que ens protegeix de, de l'univers i de, dels rajos solars doncs, farà que, que acabem molt malament aquí el planeta Terra uh, Per tant, el, ens hem de recordar de l'Imb Margulis que, per cert, al rescatar una xerrada que es va fer ara fa dos anys, coincidint amb el 10è o 20è aniversari de la seva mort, i vam difondre el programa aquesta xerrada amb Jordi Pigem i altres um, persones que van parlar doncs, de, del seu llegat. No? Que, per resumir-ho molt poc, perquè no ho sabria dit d'una altra manera, perquè he llegit poquíssim, és, uh, el que ens deixa l'Immargulis és que la, la cooperació dels diferents éssers vius permet evolucionar positivament i superar um, situacions de, de canvi o sals, o sals evolutius. No allò de Darwin del més fort, sinó de la cooperació. No? I per ah, tant, ara, era aquesta, això. Aquesta era teoria això. ens ha molt també els que creiem una mica amb l'economia social i solidària doncs, que ens pot servir en el dia a dia. Uh -huh. Llavors, ja tenim aquests referents, eh, n'hi molts altres i jo us recomano que escolteu Vida Verda perquè la pila Sant Pietro doncs, porta molts convidats que són referents també. Um... I que tenen molt a dir, oi que sí? Clar, i que el, els hem d'escoltar doncs, en lloc de ficar doncs, segons quins tardolians que, que no, no saben el que es diuen i ens emboliquen encara més el panorama. Doncs clar, i així entendrem moltes coses i, i tindrem molt més clars els criteris i sabrem respondre quan tinguem una emergència, per petita que sigui. Per exemple, obrim la xeta i no hi ha aigua. Això ens passarà dintre de poc. <ríe> ja s'estava parlant de traspassar aigua de l'Ebre... Cap a Barcelona, uh, en fi... Uh, ja Una desgràcia. Uh, serà complicat. Barcelona té la sequera més greu en 100 anys, segons... Barcelona és la, la responsable. Clar, és que Barcelona és un pol de vida humana ara exagerat i ens pensem... Veus, aquest antropocentrisme l'hem de posar també a nivell de capitals. I ens pensem que és que, és que hem de uh, reprendre i agafar absolutament tot el que tenim al costat. Quan en realitat vivim com vivim, perquè a l'Ebre hi ha una gestió determinada i una gent que treballa al territori i que gràcies a ells mengem. Igual que el Delta del Llobregat, on, per cert, allà precisament d'on mengem molt del que arriba després al mercat, doncs es vol ampliar un aeroport. Mm. Sí, sí, no obrim aquest meló per això. Per, per anar acabant, perquè sé sí que, que t'estic robant molt temps, Pilar, i t'ho agraeixo molt, sí que com a un final podríem fer un petit test que també ens servirà per anar tancar i crec que també ens pot il·luminar una mica amb, amb coses positives, també, no? Que crec que el teu programa i, i en la mesura del possible tots hauríem d'intentar d'explicar doncs, de, no? aquests canvis que podem fer i que ens serveixen per transformar la societat en aquesta direcció que volem per no seguir amb aquest ecocidi eh, en, el que vivim. en el que vivim. No, mm. no per culpa nostra, sinó per les grans estructures econòmiques que hi van, i van, i van i no, no se van aturar-ho, no? No, no hi ha manera d'aturar aquesta roda. Per tant, anem al lloc més bonic del de... mar o la muntanya. Tu ets, de mar o... ets més de mar o de muntanya? Jo sóc de les dues coses. Les dues. La veritat és que gaudeixo molt del, del, de la vida natural, tot el que puc, crec que em dóna moltíssim, i jo també he donar-li alguna cosa amb ella, per això cultivo un petit hort, amb un lloc que són unes feixes en alçada on no es podia cultivar absolutament res i amb això faig una mica mm. com la bandana Xiva saps? Saps que sí. ella en un moment determinat va comprar, quan va tenir unes miques de diners va comprar amb la seva fundació amb la fundació bandana Xiva les terres més dolentes de, de, que hi havien allà al voltant i els seus companys de fundació li diuen però què estàs fent, bandana? si això no es pot cultivar, si és terrible diu, no, ho he comprat a propòsit, estàs loca no, ho he fet perquè vull demostrar que allà pot tornar la vida jo estic un molt entusolida amb, buscàvem... amb això defensora de les llavors autòctones locals davant dels monopolis de Monsanto va regenerar aquell espai i ara és un lloc de bonança i de biodiversitat increïble així que jo faig una mica el mateix entre mar i muntanya intento cultivar aquestes petites coses en una zona on ningú hagués donat un duró n'has anat fins a la Índia tornem aquí a Catalunya digue'm el teu riu preferit un dels rius que més t'agradi, si vas de muntanya a passejar, potser veure la teva filla... Um... Bueno, no et diré un riu, però et puc dir un salt et puc dir un racó, no? Home, no sé si dir-lo, perquè què passa, aleshores? Ja anirem tots allà bueno, o què? Mentre no fem un Instagram, no passa res. Eh, no, el exacte. problema és si ho publiquem a Instagram. Mira, jo, jo hi tinc molta... Jo soc de la Garrotxa, també, i aleshores, doncs, eh, tinc molta tirada i he gaudit molt amb, amb els meus, el salt de seient i hi ha un lloc del salt de seient on fa uns anys veiem tritons i veiem insectes, que ara ja no hi són. I darrerament hi he tornat i he trobat molt a faltar aquesta biodiversitat que feia un temps i era. No? Uh, I això és una petjada més de la pressió humana que estem fent sobre llocs naturals que haurien de ser un gaudí. Com diu el Joan Carulla, que és un dels grans permacultors urbans aquí de Barcelona, que aquest any farà cent anys, de vegades no ens hauríem d'avergonyir i basar la terra i dir-li gràcies per existir pel que ens dones. En realitat ens basem a nosaltres mateixos perquè formem part de la terra. Per tant, som també una, una màgia en la vida. Molt bé. El salt de Sallena està a Sant Privat d'Envas? La salt de Sallena està a la vall d'Envas, sí senyor. Sí, allà mateix. Sí. Mm al costat de... Sí, sí, t'he de dir, t'he de dir, allò... Com... És que m'has dit que ets de la Garrotxa. La meva família ve de Santa Pau, vam néixer a Santa Pau, i, i Olot és un dels centres de, de la meva vida d'infantesa, i on he viscut i on he estat durant, durant els estius, perquè allà hi vivia la meva àvia, els meus estius de jove i d'adolescent. Uh -huh. I sí, coneix, coneix molt aquella zona i després amb la meva família ja formada i amb les meves filles he passat molt bones estones al salt de seient, a la vall d'en Bas, a Joanetes i a tota aquella, a aquesta part que encara es conserva una mica. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Ahir parlàvem amb una veïna i em deia, hosti, tant tan parlar dels gorgs de Les Planes d'Ostoles perquè ha sigut un un allau des de fa 5 anys que s'ha hagut de, de limitar l'aforament. Hi ha un aforament de 200 persones màxim al dia, perquè l'estiu l'estiu s'omple massa, s'ha de fer una reserva, sí. eh, i per tant doncs, ha, hi ha hagut una massificació, no? però s'està intentant... Una, una massificació, massificació de persones per, sí, sí, de per, anar, per anar als salts. Sí, ho recordo perquè ho he llegit a la premsa i ho pensava ai, pobra gent, estan a tope. Llavors em, em deia, és que potser hauríem de tenir més en compte també el petit comerç, la petita indústria o mitjana indústria, no depèn tant del turisme i en aquest moment d'eleccions municipals i tal eh, que vaig dir que no parlaria jo del tema ni em posicionaria en cap partit i ho mantinc, però sí que en aquests moments crec que hauria de ser un debat no, de, de defensar el petit comerç mm. i no tant aquests aconteixements turístics sí. estiuencs eh, i tenir-ho molt en compte perquè les l'Espanar Sostola, segons em va dir ella és el municipi amb la renta per càpita més baixa de tota la garrotxa, que jo em vaig quedar ostres, doncs sí que estem malament, no? Mm. És, és molt en probable em... hi han dos temes importants aquí jo penso que sí que els municipis que viuen del turisme s'estan replantejant el model turístic que caldria per ser un municipi perquè veuen també, i ho entenc tot i que encara ja veus que són molt tradicionals i conservacionistes i que no ho veuen tant que el model ha de canviar i que finalment la riquesa ben entesa, que no és la riquesa econòmica i capital. doncs la dona, la possibilitat de que tu després tot l'any puguis viure amb en un entorn favorable i que acullis aquelles persones que vulguin gaudir d'aquest entorn favorable que tu, has conservat. I amb això, eh, aquests pobles indígenes que són com els, els conservadors de la Terra, no? els guardians de la Terra mm. en saben molt. Si nosaltres fossim, Mira, aquí el títol un títol que m'agrada molt, d'un llibre d'en Joan Domènec Ros, que es diu Hauríem de ser mesobers del món. Si nosaltres fóssim mesobers de la nostra, del nostre entorn proper i l'estiméssim de veritat i, i gaudíssim veient com els altres que venen gaudeixen d'allò que cuidem, seria també diferent no? eh, això és, és un, la, la, la indústria turística és una indústria al cap i a la fi ens porten com a, com a ramats no m'agrada comparar-ho amb els ramats perquè són una altra cosa i no ho faré no? No ens porten a tots, a tots plegats o una banda o una altra a llocs concrets per gaudir de què? Quanta gent realment està contenta del gaudir amb, amb, amb, amb aquesta pressió de l'estiu que hi ha, per exemple, a les costes o a la platja? Jo crec que no massa gent hi està feliç de viure unes vacances així. I potser si ho plantegéssim d'una altra manera, sí que els nostres moments de gaudir serien excepcionals i tindrien una altra raó de ser. Mm -hmm. Per tant, sí que penso que molts municipis estan plantejant eh, aquesta possibilitat de, de, de fer que el turisme es converteixi en una altra cosa i que el lleure sigui una altra cosa, també. Sí, el, el problema és quan eh, l'ús sostenible és el llistó, és el gestor quan... i és un concepte també molt clar, prostituït com, com el greenwashing indústria... i tot això, no? en sabem... Quan plantees com a indústria val aleshores la cosa canvia. quan ho planteges com a, com a gran negoci, quan ho planteges global, com hem plantejat eh, la nostra agricultura, aquí és on, on està demostrat que no funciona. I per tant el turisme actualment tal i com està concebut tampoc funciona. No funciona i no s'aguanta. I més en sequera. Ja veurem què fan a les llies balears perquè no hi ha aigua, no hi ha habitatge. Quantes dutxes s'hauran d'obrir ara aquest estiu i a Setmana Santa quan algú es plantegi anar a un lloc o un altre a passar l'estiu? Hi haurà suficientment aigua? de on la traurem aquesta aigua? com haurem de fer perquè aquestes persones visquin d'una manera còmoda els dies que estiguin en un lloc turístic grans preguntes, però t'hi vas fixar no sé si el vas veure, però el reportatge aquest del 30 Minuts, que va parlar de la sequera fa dues setmanes, no sé si el vas veure el 30 no, no, Minuts no, que no, s'emet no, no, el diumenge no. molt bo, va parlar molt bé del, del rec, que és el problema no el problema, és on es gasta més aigua més que la indústria inclús mm -hmm. però el turisme no va dir res no dir ni una sola paraula. I és el que dèiem abans, també. O sigui, qui està... Qui Tot està... està interlligat i no ho hauríem d'oblidar. Sí, estic d'acord, que si parles està... de sequera has de parlar d'economia, has de parlar de turisme, has de parlar d'agricultura, has de parlar no de, de tots aquests punts bé. que són tan necessaris per, per entendre la situació que estem vivint. Clar. Llavors, tenim les tres R's, però no ens podem <ríe> per acabar. Bueno, nens, ara recordeu les tres R's. Ho tinc aquí apuntat. Reutilitzeu, recicleu, repareu. No. Però si Eivissa s'omple de jets privats a lo loco, que és una bogeria, segons he llegit, i jo vaig amb bici mentre l'altre amb jets. O sigui, com fem els canvis legislatius? Pilar, la penúltima pregunta i després pregunta oberta perquè afegeixis el que vulguis, que segur que sí. hi ha algun tema que vulguis comentar. Com fem aquests canvis legislatius? O com posem a la pràctica les, les lleis que ja existeixen, Val. perquè aquí tenim lleis ja que podríem funcionar si les poséssim en pràctica. Tens raó, no funciona reciclar en recuperant i tot això, funciona reclamant la responsabilitat d'aquells que tenen la responsabilitat. I aquells que tenen la responsabilitat són les grans corporacions i els governs. La responsabilitat és d'ells. A partir d'ells i del que apliquin perquè sigui efectiva un decreixement econòmic i a tots nivells, nosaltres podrem respondre. Si tu et posen a la mà la facilitat d'anar al supermercat i omplir un carro amb eh, no sé quantes llaunes, no sé quines altres de plàstic, a, quelcom que sembla aliment però que està dins d'un empaquetat que no funciona perquè allò és eh, una matèria primera extreta d'un combustible fòsil que s'està acabant, les coses no milloraran. Per tant, eh que t'és igual si tu pots menjar tres cops al dia, que aquell aliment que ja no hi era no estigui embolicant tant a res, sinó que sigui d'un pagès del costat i que pots comprar amb els mateixos diners que, que, que tu has desenvolupat, que has per al supermercat. Per tant, no és una qüestió nostra, finalment, de poble, que sí que ho és. Ara ens donen a escollir, però deixa'ns-ho clar. Jo no vull els supermercats que hi han ara. No vull anar en cotxe tot arreu en gasoil, però vull que les grans corporacions i que també els governs posin una bona infraestructura de transport perquè jo i totes les persones com jo puguem moure d'un lloc a l'altre dignament. Vull que se'ls doni feina als pagesos i que se'ls doni suport amb el que necessitin perquè cultivin d'una manera ecològica els aliments que després ens han d'alimentar els altres. Això tan senzill de dir seria possible si les grans corporacions, torno a repetir, i els governs conjuntament perquè uns es els altres funcionessin per fer-ho realitat. I aquest és el pas gran que hem de fer ara o que s'ha de fer ara, sobretot a nivell occidental, per evitar el que ens espera el 2030 i, com a màxim, al 2050. Mm -hmm. Sí, sí, i jo no puc evitar de dir... I anirem a buscar la, última imatge positiva, uh, perquè les necessitem, però no puc evitar de dir... I si aquests mil milions, mil milions d'euros que el govern espanyol dona al sector de l'automoció, del vehicle, per fer les seves uh, bateries elèctriques que és un sector privat, ja sí que és estratègic perquè facilita l'individualisme i al consumisme, però si aquests mil milions, en lloc d'anar a la SEAT i companyia, eh, que no paran de rebre subvencions, també donen molts, molts llocs de treball, però no, no deixen de rebre subvencions que, que és quasi quasi prevaricació, mm. perquè donem-lo a la pagesia i a la ramaderia o al petit comerç, aquests mil milions, a que se li ha de donar a una empresa privada d'automoció, que a més a més diu que utilitzarà carburant sintètic per colar-nos una transició fake. Llavors, clar, la següent pregunta és ens haurem de mobilitzar, haurem de fer algunes mobilitzacions prou contundents perquè hi hagi canvis quan veiem que les mobilitzacions no violentes impliquen judicis com ara la rebel·lió científica, que ha a judici per una actuació que van tirar remolatge davant del Parlament i els van acusar de violents. No, no. Llavors, com fem aquests canvis, com pressionem? A banda de la pedagogia, que és la nostra feina i divulgació, seran necessaris aquestes protestes? Recordes que abans parlàvem d'entitats i jo et deia que, que bé que existeixin aquestes diferents entitats i quantes més, millors siguin? Aquest és una mica l'aval de la població. La possibilitat de que mitjançant aquestes entitats ben organitzades i ben cohesionades puguin arribar a les, a les xarxes de decisió on estan les corporacions torno a repetir, i els governs que han de posar en marxa aquestes mesures, mesures dràstiques per evitar una situació dura i difícil que significa i que provoca la inflació que que deies abans que significa i provoca la sequera que estem vivint que significa i, i provoca doncs molts altres elements aquests, aquests temporals eh, tan diferents aquests canvis de temperatura bruscos etc, etc, etc una crisi a sobre l'altra eh, que fa que, que la nostra vida es sostingui només perquè cada dia ens aixequem i tenim garantida l'aigua, de, de moment. Tot és com de moment. Tot és com de moment. I després què passarà? Però jo torno a la pandèmia i dic ens vam confinar i ens vam confinar molts dies i no va passar res i ens vam saber organitzar. No tinguem por a canviar les coses. No tinguem por a dir no passa res per no anar-me'n de vacances un dia allà. Però és que, fixa't, si ja no existís la possibilitat, ni tan sols ho trobaries a faltar. El problema és que la possibilitat te la donen. I qui te la dona a nivell turístic? Doncs ja té resposta amb això. M'entens? Aquesta és la situació. És una responsabilitat directa dels governs i de les grans indústries i de les grans corporacions. Um, Pilar Sant Pietro, per acabar, digue'ns d'aquesta temporada que va començar el setembre, alguna cosa que t'hagi il·luminat especialment o que t'hagi uh, ajudat a pensar de manera optimista com feies ara, també amb denúncia, però especialment amb optimisme d'algun convidat que hagi tingut o algun tema que hagis tractat? No, el tema que més m'agrada ara i en el que vull conèixer més és en la cultura regenerativa. Aquesta possibilitat de regenerar la terra, perquè finalment sí que la hem aixecat moltíssim, s'han pobrit molt, fins i tot amb l'agroindústria la, que hem patit i que molts pagesos i pageses ara amb molt esforç i d'una manera molt forta estan intentant recuperar. No és fàcil de tenir durament contaminada i es troben molt pocs llocs. A ciutat mateix, quan vols fer un hort urbà, si comences a analitzar la terra, l'analítica és terrible i llavors has de com fer jardineres a sobre per, per posar-hi terra nova. Però aquella terra es pot recuperar perquè la natura és molt sàvia i per tant a mi la cultura regenerativa és un dels elements que més m'importa i que crec que són més crucials per mantenir i assegurar la vida del planeta. I això ho podem fer molt directament i ràpidament, no? Com per exemple amb els nostres residus orgànics. Eh, Què sembla una tonteria? Mm. Doncs fixa't. Única i exclusivament això, fent-te una gestió a casa teva del residu orgànic i podent-lo abocar a un lloc on la Terra pugui regenerar, estaràs donant-li, fent-li un favor a aquell petit lloc on vius de vida increïble ja estic molt posada amb això i cada dia descobreixo més, us ho recomano molt bé, tant que sí, penso que es diuen Bird Camp Bird Camp Fruits uh, Bird Camp, crec que no m'equivoco, que és un, una de les grans explotacions agrícoles que utilitza doncs, tots aquests mecanismes n'hi bueno, ha, ha un altre també, la garroxa que ara no recordo el nom, però aquesta uh, és més experimental potser l'altra, la de Bergkamp, sí que comercialitzen i per tant sí. demostra que pot ser rendible també, és no només és. beneficiós per la terra. No? Hi ha moltes iniciatives moltes iniciatives que s'estan desenvolupant i que no estan prou explicades o no són prou conegudes. Darrerament, per exemple, a Tarpuna, que és una cooperativa que funciona des d'aquí, des de fa molt de temps, en Josep Maria Vallès n'és un dels impulsors, han creat una màquina de compostar mm. tan fàcil que ja no cal que, que tingui el seu procés de mesos i mesos de compostatge, sinó dins de la màquina amb molt petita que pots fins i tot controlar amb les plaques solars o pots entrar-la directament composta fàcilment fa que els nostres aliments es, es descomponguin, tornin a ser orgànics i amb un procés d'un mes i el temps perfecte per uh, fertilitzar la terra ara imagina't que aquestes màquines s'instal·lessin a tots els menjadors escolars als restaurants, als hotels als llocs on més menjar es genera i més es llença menjar i això tornés a la Terra. Tindríem una Terra tan rica que moltes altres coses canviarien. I tant que sí. De totes maneres ja se Perquè la Terra és vida, eh? Hi ha molta vida en aquella, eh? Que no és terra-terra. Bueno, la... és... Som nosaltres, eh? Finalment, sí. nosaltres estem fets precisament d'això. Però la agroindústria té molt poder, com sabem, i... Ara tornem a les corporacions, i no No, no, no. Sí que vull acabar, si em permets, fent un recordatori que aquest mes d'abril es fa pel Dia de la Terra la fira del Dia de la Terra que per segon any consecutiu es fa a Girona, al parc de la Devesa no sé si teniu pensat a treure el cap o, o veure què s'hi cou, però l'any passat va ser força interessant i també hi han ha coses xules a escoltar i suposo que el, el proper programa que farem de l'Eco de la Baixa un altre reportatge sobre aquesta jornada, amb en Pep Puig i, i altra gent, la seva filla i altra gent que ho organitza. Molt bé, esperem que sí. On sí que hi seré i perquè més m'interessa molt, és el 16 d'abril a Salt, als Horts de Salt, on fan la Fira de la Flor i el Planter, i allà entrevistarem a moltes persones que cultiven el seu hort, molt d'elles per autoavestir-se, per necessitat, molta gent que ve d'altres parts del món i que ha trobat allà un lloc per viure a Salt, per però també amb una recuperació de la zona agrària propera a la ciutat molt necessària. I m'interessa molt i allà hi seré. Molt bé. I ara sí que sí. Una falca de vida verda, quan es pot escoltar? Perquè els oients de les Planes d'Estoles doncs, i del programa, siguin de les Planes o a través del podcast d'allà on siguin, i vulguin escoltar-te, jo crec que alguns ja et deuen escoltar, però algú que no sàpiga quin dia s'emet i quan et pot escoltar. Doncs mireu, a Ràdio 4, tots els dijous i dissabtes, a les dues del migdia, després teniu la possibilitat d'escoltar-ho mitjançant la ràdio normal, que no, no sé el a l'hora que teniu a la FM allà, si és que encara algú té una ràdio d'aquesta manera, <ríe> però si no, mitjançant el mòbil tenim les aplicacions de Ràdio Televisió i de Ràdio 4 en concret, a la pàgina web si entreu, Ràdio 4, allà trobareu una entrada al directe, i si no sempre estan els podcast, posant en el cercador del vostre ordinador Vida Verda Play, directament surten tots els podcasts i te'l pots guardar el Play en el mòbil, per tenir-ho sempre quan vulguis escoltar el programa. Més fàcil impossible, no? Molt bé. Ara, no m'equivoco, he dit el, el 95.0, però això és Ràdio Nacional, el, el Ràdio 4 és el 106.2 allà a les planes, a la Molt zona bé. de la Garrotxa. Doncs allà el teniu... T'escoltarem, et seguirem escoltant i t'agraeixo moltíssim que doncs, hagis pogut compartir aquest temps amb el programa i amb tots els oients de l'Eco de la Vall. Moltíssimes gràcies, Pilar, Sant Pietro Colom, molt amable. Gràcies a tu per venir aquí, per desplaçar-te tu cap aquí i, i poder tenir aquesta xerrada tan, tan xula que hem tingut. Potser massa, massa, massa massa pensaments, jo crec que interessants, no? però profuns al cap i a la fi. Tot sigui perquè continuï la vida de la Terra, no, Jordi? I tant, només tenim un planeta, no? Com diuen els joves, no tenim Exactament. planeta Exactament, no tenim planeta bé, ens I, quedem amb això. I deixa'm que faci un, un remate final. M'ha molt la insistència per part teva parlar de justícia social, no? Que també aquí el que reclamem és un canvi perquè hagi més justícia social. No és que ara, de sobte, el canvi climàtic ens faci de tots més eh, progrés, no? És que la justícia social és necessària des de fa dècades, no? És imprescindible, posem les persones al centre. Com deia Joan Martínez Alier, no hi ha justícia social sense justícia ambiental. I a la inversa, no hi ha justícia ambiental sinó hi ha justícia social. I ens quedem amb les seves paraules. Moltíssimes gràcies, Pilar. A tu. Merci. Trenes de vida, muntanyes i valls, lliures al llarg dels anys.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 Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-nos les mans per acullar el nostre demà. Tenim la llavor. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org la vall.orgG La muntany va per veure què iem més allà Tut em filalares pel sot i joré cam mi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 Lord, it's